Обич. Човешкото естество има трояко разбиране върху нещата. Вземете един плод, ябълка червена, пъстра, красива, най-напред нейната форма, мами, вашите очи. Ще вземете, ще я обърнете от към едната, после от, от към другата и страна и ще си съставите чрез очите, според нейната външна форма и цвят, известно понятие за нея. След като вашите очи свършат този процес, ще приближите ябълката до носа си, да видите дали издава някакъв мирис и вашето обоняние ще определи качеството на този мирис. Когато вашето обоняние свърши своята работа, ще поискат вашия език и вашите зъби да опитат ябълката и те ще направят последната операция върху горката ябълка. Ще развалят нейната красива дреха и от тази пъстра премяна няма да остане нищо. Езикът тогава ще каже – тази ябълка е вкусна. Така и любовта има в живота трояко проявление по отношение на хората и поради неразбиране на нейните съотношения, се ражда онова криво схващане за нея, което съществува. Едни казват, че тя е чувство, други, че е сила, трети, че е иллюзия и т.н. Какъвто е умът на човека, такъв му е и халът, където се казва Следователно, според него, ще бъде изхващането му за любовта. Обич означава най-малката любов, най-чистата обич. Тя няма нищо покварено. Като кажеш думата Любов, там има нещо друго. Любовта показва какво трябва да направиш. Бъто, което е изнесено, а това е ябълката, която е. Посадена, Това е устата. В. Любовта е той, което искаш да вкусиш. Ако не е любов, не можеш да вкусиш. Ядеш ябълката, то е любов. Какво нещо е любовта? Това, което издига човека от мъртвите, това, което го прави да мисли, това, което го посажда в земята, това, което му дава да яде, то е любов. Хлябът е любов. В светската любов младите започват с един крадлив поглед. Младата мума хвърли поглед на някой момък. И момъкът прави същото. После ще мине, ще се поклони. Покланят се. Хубави работи, отлични. В тях виждам един свещен трепет, нещо божествено. После стават по-свободни, приближават се, дойдат вече близо. И в астрономията се знае, че когато някоя комета дойде до най-близката точка, най-силно се движи, завърти се и поеме по друг път. След 100-200 години, след 1000 години, пак ще се върне. Идва полека, приближи се, появи се изведнъж и си замине. Но това е стела, които са неодушевени. Как трябва да бъде с човека? Така е в романите. Авторът създава два образа на героя и на героинята и започва да ги търси някъде из живота. Той има предвид една млада мома и един млад момък. Първоначално те не се познават, срещат се, но не се поглеждат и двамата са горди. Един ден момата върви горда на пета и не забелязва, че кърпичката е паднала. Момъкът, който е следил отдалеч, вижда това, затичва се, вдига кърпичката и я подава на момата. Тя му благодари, усмихва се и продължава пътя си. Външно тя не дава вид, че се интересува от момъка, но като се върне вкъщи, поглежда кърпичката си и казва.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 Моят ум, моето сърце ми разкриват тази велика тайна на движението – живота. Аз мога да ви кажа в какво се състои вечният живот. Мога да ви определя неговите свойства, качества, условия и елементи. Аз ги намерих, намерих философският камък. Придобих ценния елексир на живота. Аз мога да бъда смел като лъва, търпелив като вола, летящ като стрела, разумен като човека.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 Каквото кажат баща и майка тя е все недоволна. Все критикува. Но един ден срещна един млад момък. Каже и той, че я обича, и тя му вярва и е щастлива. Той и казва, че тя ще бъде царица при него, и, и тя всичко той му вярва. Питам сега, кой накара тази млада мома така силно да вярва на този момък? Какви доказателства има тази мома, че той ще изпълни думите, които й казва? Той и казва, тръгни, и тя тръгва с него. До сега тя е живяла щастливо при баща си, но не е била доволна. Коя накара да вярва, че при момъка ще й бъде по-добре? Тя в Бога не вярва, но в него вярва. Как ще обясните това? На момъка всичко вярва. Казвате, как да вярваме в Бога? Казвам, както онази мома вярва в момъка. Той нищо няма, един глупак от тук, оттам взема и тя вярва в Него, а не в Господ. Който ви е създал, който всичко ви е дал, чудите се как да вярвате. Тази мума не е глупава. Ако тя можеше да запази това чувство към момъка завинаги, щеше да е много добре. Тази мума, когато се е влюбила, когато е обичала, е предметно учение за мене. Похвалявам я. Тази мума, с едно срещане и треп на сърцето, готова е да пожертва живота си. Казвам, тя духовно седи в дадения случай, много по-високо в своето разбиране, понеже има приложение на любовта. Тази мома не е заблудена, нито онзи момък, който се е влюбил, е заблуден. Заблужденията проистичат от съвсем други съображения. Отпосле идват те. Сега, разбира се, аз не обяснявам всичко. Някой казва, увлякал се е. Какво нещо е увлечението? Ако една вода те влече... Тя е силна. Слабата вода може ли да влече? Това увлечение не е слаба работа. Това увлечение, за да произведе такъв обрат в тебе, то е силно. Видиш една млада мома красива и не можеш да се освободиш вече от образа ѝ. Образът ти се е напечатал в ума ти. Живееш с него. Казала ти е няколко думи. Тия думи не могат да излязат из ума ти. В света, дето ходиш, дето работиш, постоянно като на лента всичко се върти по цял ден. Аз си обяснявам това така. Влюбените хора са като грамофонни плочи на любовта. Двама души, които са влюбени, не живеят в самата реалност. Единственото нещо, от което човек не може да се избави, то е любовта. Нито един не е устоял пред любовта. Който може да каже противното, не е честен. Пред любовта всички капитулирват. Светлата мисъл, като дойде, там всичко е свършено. Казвате, защо е така? Не зная. Аз се изследвам, но и до днес не съм намерил нито един, който да е устоял пред любовта. Какво правят съвременните хора? Те често пренебрегват свои малки пориви, мисли и желания и след всичко това очакват щастие, големи успехи и постижения. Някоя млада му фантазира, мечтае да дойде от някъде един царски син, възседнал на кон и да се ожени за нея. Един ден тя решава да избяга от дома си и отива в гората с надежда да дойде царският син да я спаси. Обаче, какво излиза в заключение – тя отива в гората, обърква пътя и дохожда да я спаси не царски син възседнал кон, но овчарски син възседнал магаре. Момата си казва, откъде дойде този овчарски син? Аз очаквах царски син, но останах излъгана. Тази млада мума се счита нещастна, защото не разбира дълбокия смисъл на нещата. Като не разбира, тя криво ги тълкува и с това се натъква наред нещастия. В случая магарето представлява царският син, когато мата е очаква, а овчарският син представлява малкото красиво чувство, което е възседнало царския син. Вие можете да сложите един скъпоценен камък в дървена котия, а едно зрънце от леща – в златна котия. Кое бихте предпочели – скъпоценният камък в дървената котия или лещеното зрънце – в златната котия? Разбира се, скъпоценният камък струва повече от дървената котия, както и златната котия струва повече от лещеното зрънце. Но ако преживявате една гладна година, от лещеното зрънце все пак може да сварите нещо, да уталожите глада си, докато златото и скъпоценният камък не могат да ви помогнат. Лещеното зрънце може да се посади и за няколко месеца да даде плод, който ще ви спаси от глад в гладната година. А златната котия и скъпоценният камък никой не иска да купи. Младият момък и младата мома са символи. Вие не сте нито младият момък, нито младата мома. Вие не сте млади. А младите момци и моми не са от този свят. Те са ангели, слезли от небето. Те си имат някаква идея. На земята човек не може да реализира идеята си напълно. Ако наполовина я реализира, той е постигнал нещо. Момата търси момък, който да не е обичал други моми. И момъкът търси мома, която да не е обичала друг момък. Ето една идея, която не може да се реализира напълно. Тази е причината, дето момата и момъкът допущат лоши мисли един за друг. Да ви дам един съвет, но само на унези, които не са се влюбвали. Онези, нези, които са се влюбвали, те вече имат опит. Една жена трябва да намери такъв мъж, който никога да не е поглеждал друга жена. Сега, дали може, той е друг въпрос. И мъжът трябва да намери такава жена, която никога да не е поглеждала друг мъж. В нейния ум да съществува идеята, че в света има само един мъж. И в ума на мъжа да съществува идеята, че в света съществува само една жена, няма други жени. При тия мисли, че има много мъже и много жени, работата е като сегашната. Това не е противоречие. Аз не го изнасям като противоречие, но констатирам фактите. От несъгласие на гледищата проистича това противоречие, което съществува днес. Днес вие може да морализирате колкото си искате един мъж. Никакъв морал не може да турите в ума на един мъж или на една жена. Един мъж, ако мисли, че може да наложи канон на една жена, той се лъже и тя ще го лъже. Една жена всякога ще е такава, каквато е родена. И ако жената мисли, че може да наложи някакъв канон на мъжа, тя се лъже. Мъжът е всякога такъв, какъвто е роден. Ако мислите да го направите светия в този свят, лъжете се. Светията се ражда такъв. Добрата жена се ражда такава и добрият мъж се ражда такъв. Не е ли роден такъв, работата е свършена. Който не е роден добър, ние оставяме този въпрос на природата, тя да се справи с него. Защо е така, не засягам този въпрос. Сега ще ви приведа един пример из живота, който го е разказала една стара жена, българка, на около 85 години. Като била млада, в нея се влюбил един млад момък – змей. Змеят е човек от другия свят. Той се явява от време на време, като се отворило херцеговенското въстание и той отишъл на това въстание. Преди да замине, той казал, по какво ще познае дали е жив и ще се върне при нея или ще го ранят и ще умре. В Селото някъде имало извор, тогава той и казал, ако този извор пресъхне и престане да тече, ще познаеш, че е убит. Ако до край на възстанието не престава да тече, той ще се върне жив и здрав. Този момък имал намерение да я задигне със себе си. Случило се обаче, че този извор престанал. Значи, той бил убит и повече не се върнал. Тази мома се оженила, родила няколко деца и после разправила този случай на своите близки. Та, когато любовта на някоя му се развали, това показва, че я любят не само от този, но и от онзи свят. Следователно, когато една жена не е доволна от мъжа си и постоянно се кара с него и намира, че не е учен, че е прост, това показва, че си има друг любовник от другия свят. Ето защо онзи от вас, който мисли да се жени, да гледа, да не би неговата възлюбена да има друг някой любовник от другия свят. Сега аз не искам да вярвате в това, което ви говоря. Не е въпрос за вярване. Това е знание, това са факти, които трябва да проверите. И като ги проверите, все пак оставате на особено мнение. Ни най-малко не ви задължавам да вярвате. Аз разглеждам нещата съвсем материалистически. Вие трябва да знаете, че всеки човек, който е на земята, обичат го най-малко трима души. Един ще го обича от физическото поле. Това е неизбежно. Вие не можете да се освободите от любовта на физическото поле. Друг ще го обича в реалния свят. И трети ще го обича в идеалния свят. Тази идея Христос я е изказал със следния стих. Голяма радост е на небето, когато един грешник се обръща към Бога. Защо? Защото Той е свързан в невидимия свят, поне с един, който го обича. Тогава всички ангели пеят, че Той е станал едно с тях. Следователно, унази велика любов, за която ние пъшкаме и мечтаем в света, седи в това, че при тази любов има винаги трима души, които едновременно обичат човека. Единият е на физическото поле, другият е в духовния свят, а третият в идеалния свят. Най-красивата любов е тази именно, когато един те обича на физическия свят, вторият в духовния свят, а третият в идеалния свят. Това ние изказваме още из думите. Велико е, когато Бог те обича, когато ангелите те обичат и когато хората те обичат. Хората не могат да си представят как е възможно ангелите да те обичат. Те имат особена представа за ангелите. Те знаят, че ангелът е същество на голямо благородство и любов. Когато един ангел обича някого, той напуща мястото си на небето и слиза на земята да помага. Ангелът може да слезе на земята само когато обича. Без любов кръкът му никога не би мръднал да слезе на земята. Единственият фактор в света е любовта. Без любов ангелът никога не би бил готов на каквато и да било жертва. Това не става само с ангелите, но и с боговете. Когато в любовта влезе в сърцата на боговете и за тях действа същия закон. Само при любовта те са готови на всякаква жертва. За любовта всички същества са готови на жертва. Такова нещо е онзи велик импулс, онази велика любов, която е готова на всякакви жертви. Когато сте радостни, ще знаете, че ви е срещнал някой мадрец. Когато сте скръбни, ще знаете, че ви е срещнал някой глупав човек. Когато ставате радостен от леглото си, това показва, че ви е срещнал някой ангел. Ангелите са същества на любовта. Когато слизат на земята, ангелите трябва да срещнат поне една душа, в която да се влюбят. Докато не се влюбят, те не могат да се върнат на небето. Защо е необходимо на ангелите да се влюбват? Влюбването подразбира някаква придобивка, някаква печалба, която трябва да се занесе в божествената каса. Какъв е моралът на съвременните хора по отношение на любовта? Ако мома се влюби в момък, когато родителите не харесват, това предизвиква цял скандал в дома на момата. И обратно, ако момък се влюби в някоя бедна мома, това създава ред тревоги и неприятности в дома на момък. Кое е правилото за влюбването, че момите и момците да знаят в кого да се влюбват и в кого да не се влюбват? Какво лошо има в това, ако всички души излезли от Бога, се влюбят в някого? Момата, в която някой момък се е влюбил, е негова сестра, излязла от Бога от хиляди години насам, и днес той я среща, хваща я за ръка и я завежда при родителите си, като им казва, че е намерил своята сестра. И родителите трябва да се радват, както синът се радва. Какво лошо има в това! Оставете вашите заблуждения, вашите изопечени вярвания на страна и живейте, както Бог е определил. Бащата и майката се хвалят, казват – като нашите деца няма други, те са ангелчета просто. Растат тия деца, станат 15-16 годишни, не слушат вече. Маричка започва да мисли за други неща. Като ходила из града, тя видяла един идеал и го турила в ума си. За него мисли вече. Майката казва: Марички, направи това нещо. Не, няма да го направя. Среди тази Маричка пред огледалото, прави си туалета. Иди за вода, Маричке, не, заета съм, не искам. Намерих един идеал, искам да видя дали ще ме хареса. Някой ден взела една голяма книга в ръка, седнала някъде, чете. Идеалът и дойде при нея, пита я. Какво четеш? Чета една свещенна книга. Ще ми разправиш ли нещо от нея? Тя му отговаря много нежно, с страхопочитание. Не мога, не зная. Докато тя счита този човек за свой идеал, Нежно, любезно му отговаря, но един ден, като разбере, че той не бил нейният идеал, тя му отговаря тросното, сърдито. Какво четеш? Питая той. Не е твоя работа. Няма да се простирам в обяснение, но казвам. Аз изнасям този факт из вашия живот като един важен психологически момент. Твоята дъщеря с това подчертава, че иска свобода. Тя казва. Мамо, аз ти благодаря за всички грижи, за всички добри условия, които досега ми даде, но аз търся вече своята свобода. В мен заработи друг закон, в мен заговори друго нещо, аз трябва да слушам себе си. Но този, който е дошъл отвън да и говори, не е същият, който и говори отвътре. Тук е заблуждението. Друг и говори отвътре, а не този, който тя вижда отвън. Външният ти идеал носи едно писъмце и казва, той писмо е от баща ти, ще го прочетеш да видиш какво ти пише. Тя взима писмото, усмихва се, ето де е лъжата. Великият баща и великата майка са горе. Там работят те, а говорят вътре в нея, но тя не може да разграничи вътрешния, от външния глас и се заблуждава. Тя мисли, че той, като носи писмо от бащата и майката, вече е близък роднина. Завежда го дома си, обаче в скоро време се доказва, че той не и е близък роднина, няма и ни помен от роднинство, той не я обича. Всяко същество, което ви обича, е ваш близък роднина, то е от вашите близки, то ви е брат, сестра, приятел. Такъв е законът. Не може ли да ви обича? Не му се сърдете. Ние не можем да проявим в света това, което не съществува в нас. Днес всички хора говорят за любовта, всички искат да бъдат обичани и те сами да обичат. Това е естествено. Желанието на човека да бъде обичан и да го обичат е божествено. Въпреки това, хората едни други се месят в работите си и се критикуват, защо еди кой си обичал някого. Да питате защо един човек обича друг, то е все едно да питате пощаджията защо носи писма на даден човек. Пощаджията ще ви отговори да нося писма на този или на онзи, това е моя длъжност. Защо не носиш на други хора? Това не зависи от мене, аз съм длъжен да занеса любовното писмо на онзи, за когото е предназначено. Някой писал любовно писмо на някого, аз трябва да му го занеса. Да обичате някого, това значи да му занесете любовното писмо, изпратено от неговия ближен. Какво е съдържанието на това писмо, вие не знаете. Всеки пощаджия, който се осмели да разпечата любовното письмо на някого, изпратено от невидимия свят, подлежи на отговорност. Само получателят на писмото има право да отвори плика и да прочете от писмото си два-три реда от най-красивите. На кого? на когато той пожелае. Сега ви е приятно, когато ви обича този, когато и вие обичате. Аз се чудя на хората. Една задача, която е трудна за разрешение. Защо човек, когато го обичат, му е приятно? Пък той, като види, че другите не го обичат, не му е приятно. Защо е тъй? Не може да ме обича някой, когато и аз не обичам. Ако ти го обичаш, ти му се отплащаш за любовта, с която той те е обичал някога. Той е вреда на нещата. Казваш, ама той не ме обича. И ти не си го обичал. Следователно, започни да го обичаш и за в бъдеще, след една, две, три, четири, пет години, и той ще те обикне. Аз гледам широко на любовта. Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка от далечното минало. Любовта между хората не се проявява само в един живот. Никога не съжалявайте, че сте обичали и никога не съжалявайте, че сте били обичани. Един човек те обича и след 4-5 години не те обича, после пак те обича, после пак не те обича и така нататък. В онзи, който те обича, в него е влязло едно напреднало същество, което те обича чрез този човек. Но ако това напреднало същество си има работа и те напусне, то после пак идва. Не туря мисълта, че този човек не те обича. Онова същество, което те обича, то пак ще дойде за да те обича. Ако те обича един обикновен човек, ти ще станеш обикновен човек. Ако те обича един напреднал, ти ще станеш талантлив. Ако те обича още по-напреднал, ти ще станеш гениален. Всичко това, което имате, дарби, способности и прочие, дължите на тия, които ви обичат. На всяка звезда, според туй учение, има едно същество, което е в съгласие с тебе. На Месечината има едно такова същество – на Марс, на Венера, на Меркурий, на Нептун, на Сатурн, на Уран, на Плутон, на Слънцето има, на Сириус – на всичките слънца, планети, звезди и съзвездия има такова същество. Това са 100 милиона слънца само в нашата галактика и на всяко слънце има по една душа, свързана с теб. Значи 100 милиона души има, които си хармонират с тебе само от слънчевата система. Всеки ден по радиото те викат, и чакат да се обадиш. Всеки ден пращат на станцията блага за теб. И чакат да се обадиш. Ти седиш и казваш, какво ли мислят за мен? Ти само мислиш и сам не знаеш какво. Мислиш да се жениш или да те назначат професор някъде, да ти дадат някаква важна работа, или да вземеш някаква служба, или се приготвяш да погребеш някого. Мислиш такива второстепенни работи. Женитбата в този смисъл е едно забавление, защото ако беше много сериозна работа, хората никога не трябваше да се развеждат. Види се, не е сериозна, щом се развеждат. Ако тази работа, животът, беше сериозна, трябваше хората да не умират, защото като се ожени жената, направи мъжа си за Господ и започне да му се кланя. Но друг Господ дойде един ден и спрати го. Или мъжът направил жена си за Господ. Дойде Господ, духне, той остане сам. Естествено, там по звездите го викат, какво се разправя с жена си. Жената има толкова право на него, колкото и те. Някой казва, аз имам симпатия. Ти на земята може да имаш само една симпатия според тая теория. Двама души не може да те обичат. Един има на земята, който може да те обича. Но в Вселената има 100 милиона, които те обичат. Питам. Колко души има, които ви обичат? На земята има само един. Кой е той? Ще го намерите? Ама аз толкова хора обичам. Лъжиш се. Всеки има само по един, когато обича. Това е основен закон. Така трябва да се мисли. Някой казва, аз всеки го мога да обичам. Ти може да си мислиш така. Всичките банки по улицата не са за теб. Всичкият въздух на земята не е за теб. В дадения случай приемаш от едно място въздух. Всичката светлина не е за теб. Всичкият хляб не е за теб. Всичката вода не е за теб. Едно място има, отдето в даден случай можеш да черпиш. Казвате. Е, жена е. Навсякъде може да се намери жена. Не е така. Само една жена има за един мъж. Няма много жени. Тези многото жени, които виждате, са за другите, не са за тебе. Казвате, жени много колкото искате. Лъжете се вие. Казваш, как само един да ме обича? Не само един, още 100 милиона същества. 100 милиона слънца има, около слънцата има най-малко по 120 планети. Те са 1 милиард и 200 хиляди. А пък всяка планета има сателит като месечината, тъй намират се 10-15 милиарда същества, които мислят за тебе. Тези същества от всякъде мислят, пък ти си се обесърчил, мислиш да се самоубиваш. Ти обичаш ли някого на физическото поле? Обичам. Колко? Един или двама? Сега ги избирам. Ами в духовния свят? За него още не мисля. Ами в божествения свят? Кой знае? И там още не съм стигнал. Тогава казвам на този човек. Слушай, мнозина са идвали при мене със своята възлюбена, но нищо не съм им казал. Сега на тебе ще ти кажа. Ти си избрал една много добра мома, която те обича, но ти не я обичаш. След две години ще ти я вземат, това да го знаеш. Тя си има друг любовник. Как така? Не казвай такова нещо. Кой е той? Той е горе. Ако я обичаш, той ще я остави при тебе. Приятно му е. Но ако не я обичаш, понеже той я обича повече от тебе, ще си я вземе горе. Ако злоупотребиш с нея, ще ти я вземат. Няма защо да бяга при баща си. Като не може да живее с тебе, може да отиде при своя възлюбен горе, който я обича. Право ли е да ти я вземат? За, за да не ти я вземат? Ти трябва да я обичаш. Иначе вземат ли тия, ще бъдеш нещастен. И като ти я вземат, няма да видиш добро в света. Тази работа е неразбрана, нали? Тя е неразбрана за всичките учени хора на Земята. Ако вие не разбирате, радвайте се, че сте учени. Не трябва да се мисли, че всяко нещо, за което говорим, трябва да го разбираме. Може да се мисли само за неразбраните работи, за разбраните работи никой не може да мисли. Радвайте се, когато мислите за неразбрани работи. Мислите за небето. Вие знаете ли небето какво е и къде е? Вие мислите за ангелите, но и тях не сте виждали. За Бога мислите, но и него не сте виждали. Щом знаете едно нещо, вие преставате да мислите за него. Малко разбрани работи трябва да имаме. Да имаме само едно разбрано нещо – Всичкото друго, 15 милиарда горе, да бъдат неразбрани. Даже не знаете името на Слънцето. И другите звезди не ги знаете. Неразбрани работи са. Вие казвате, дали е вярно или не. То е друг въпрос, дали е вярно или не. Една мама носи едно писмо, държи го, не го чете. Какво пише вътре не я интересува, но казва, че има писмо от Еди Когоси и го държи. Само го показва. Казвам. Тази мома не разсъждава. След като прочете писмото, критикува, казва. Такива прости писма пишат ли се? Хвърля писмото. Тази мума има известни разбирания, но разбиранията ѝ не може да бъдат разбирания на момъка. Ако момъкът пише в едно писмо на момата точно това, което иска, тя никога не би го чела. Ако той пише в писмото точно това, което иска, не биха го чели. Той трябваше да напише едно неразбрано писмо, че като го чете тя, нищо да не разбере. Щом го разбере, тази работа няма да иде на добре. Нека остане нещо неразбрано. Такъв е законът в природата. Ние искаме всичките работи да бъдат разбрани, да бъдем наредени светийски, като ангели. Такъв живот е въображаем. Той не може да съществува. Аз изхождам от нашето гледище. Може такъв живот да съществува някъде, но на земята не може да съществува. Няма нещо, за което ти можеш да помислиш и то да не съществува. Съществува, но не тук. Това, за което се говори в разказа, се е случило във времето на цар Абу Бен Фура. Ако искате да знаете нещо за този цар, четете книгите по това време. Там ще намерите цялата негова история. Той бил отличен цар. В царството му съществувал голям ред и порядък. Той имал само една дъщеря, наречена Ен Софи, която била най-умна от всички му ми, живеещи по това време в царството. В този разказ се говори и за нейния бъдещ избранник, който се наричал Елми Бар. Понеже Ен Софи била най-красивата и най-умната мума от всички тогавашни муми по света, при нея пристигали млади и красиви момци, княжески и царски синове от целия свят. Едни от тях я възпявали, други й носили подаръци, цветя, букети, трети й обещавали щастие, но всички имали една цел – да се домогнат до ръката й. Тя не се поддавала на никакви обещания, не се ласкаела от никакви подаръци, защото знаела, че тия обещания никога не се сбъдвали. Казано е, че целият ад е цементиран само от любовни обещания, които никога не се сбъдват. Улиците на Ада са послани и украсени с хубави скъпоценни камъни и надписи от незбъднати мечти и надежди, от незбъдната вяра, надежда и любов. Целият ад е подслан с чупени сърца, които не са постигнали своите мечти и идеали. Обаче нейният избранник Елми Бар. Живеел някъде в планината, където пасял овце. В свободното си време правил научни изследвания на небето, изучавал звездите, планетите, за която цел си служил с особена тръба. Той бил отличен овчар, заради което бил посещаван от много хора. Като дохождали при него, хората обичали да гледат през прозореца на стайчката му, да видят какво прави, с какво се занимава. Всяка сутрин той отправил тръбата си към прозореца на своята любима, да на отдалеч поне да я види. Като я виждал, радвал се и през целия ден работел занимавал се усърдно. Като виждал своята любима, започвал да наблюдава небето и да вади бележки от всичко, което му правило впечатление. Така той работел своите любовни фотографии. Ако някой астроном види какво прави този млад момък, ще каже, че изследва Слънцето, Юпитер или други някакви планети. Не, този млад момък се занимавал с любовни работи. Той гледал през прозореца своята любима, както астрономите, които като дойдат до Венера, казват «Съжаляваме, че се яви голяма буря, която ни попречи да видим Венера». Да, всички гледат Венера през прозорците си, но тя всякога се явява с було на лицето си. Да закрива своята красота. Питам, вие, които искате да служите на Бога, на кого ще приличате? Дали ще приличате на унези царски синове, които дохождали при царската дъщеря с букети, подаръци и светя в ръце? Или на унези, които и писали писма, пълни с обещания за щастлив живот? Или най-после на онзи млад овчар, който живеел в планината и всяка сутрин поглеждал от прозореца си да зърне красивата царска дъщеря и след това правил научни наблюдения на небето. Най-добре е да приличате на младия овчар, който написал едно хубаво стихотворение на чужд стар език, който вие не познавате. Аз предавам стихотворението на този стар език. Вие няма да го разберете, за това ще го предам в превод. Ето приблизително преводът на това стихотворение. Слънцето не беше още изгряло. Гневен бе вятърът и фучеше. Вълнуваше се планината. Чуваше се по нея гръм, трясък, пукот. Страх всяваше в душите на дребните бръмбърчета. Порои води слизаха от върховете и като войници за бой свличаха канари камън и пясък и с сила гняв и ярост ги пращаха в подножието, в дълбоките долини. Идете там долу, вам смирение е нужно. Доста сте седели на високите върхове. скръп и страдание, що е, още не сте познали. Идете долу и кажете любов навред цари. В тишина и буря мъдростта владее, а в окови и затвори свобода и истина говори. Както виждате, от всички великани на тогавашната епоха нищо не е останало до нас, а от този царски син Овчар, който живеел на планината, е останало нещо, което и до сега още живее и на небето, и на земята, и във водата, и във въздуха, а най-после и в светлината. Неговите думи и до сега още са живи. Следователно, ако живеем като обикновени хора, като царския син Елми Бар, все ще оставим нещо и името ни винаги ще се споменава, както и сега споменаваме името на Елми Бар. Също така споменаваме името на Енсофи, неговата възлюбена. Сега разбрахте ли защо той всяка сутрин с си поглеждал към нейния прозорец? Ще кажете, че младият овчар наблюдавал двореца, царския палат, интересувал се да разбере как живеят хората в този дворец. Според мене, най-важната личност в разказа е Абу Бен Фура, царят. Ако той нямаше царство, този разказ нямаше да се създаде. Царят Абу Бен Фура представлява света, вселената. Царската дъщеря Ен Софи, Представлява душите на всички хора по земята. Всяка душа, слязла на земята, търси нещо. Една по един начин, друга по друг начин. Защо царската дъщеря всяка сутрин поглеждала от прозореца на своята стая? Тя поглеждала от прозореца да види своя избранник Елми Бар, който изгрявал на изток, а залязвал на запад. Защо слънцето изгрява и то търси някого? Аз бих желал слънцето никога да не намери този, когато търси, защото, щом го намери, ще престане да изгрява и да залязва. Ако не го намери, дълго време ще изгрява и ще залязва. Синът на някои родители се отклонява от правия път и започва да посещава кръчми вариатета. Никого не слуша, от никого не се получава. Дохождат при него проповедници, говорят му, че не е на прав път, че трябва да се упомни. Но той не иска да чуе. Викат го родителите му и те го съветват, но той пак не служа. Намира, че всичкото им говорене са празни думи. Обаче един ден той среща красивата мома Ен Суфи и в него става промяна. Той започва да се прибира дома си, да ходи чисто облечен, добре причесан, всякога и към всички е внимателен, учтив. Коя е причината за тази промяна? Той е срещнал Ен Суфи която му проповядва и той разбира смисъла на нейните думи. Същата промяна става и с момата. Когато срещне млад, красив момък и тя започва да се чисти, да се облича добре. Защо прави това? Защото красивият момък обича чистотата и тя иска да бъде чиста, за да се хареса. Който не разбира този закон, е готов да осъди момата, че губи на празно времето си. Да чопли, да чисти ноктите си. Не като чисти ноктите си, момата върши важна работа. Тя иска да изчисти най-малката погрешка, която се е скрила някъде под ногтите й. Като влезе в човека, любовта внася в него възвишеното и благородното и той казва Аз трябва да бъда абсолютно чист в мислите си, в чувствата си и в действията си, да задържа любовта си в себе си. Иначе, изгубя ли чистотата, ще изгубя и любовта си. Реален свят е светът, дето хората не умират, дето чувствата не се изменят. Всичкото друго, всичките противоречия, които съществуват, то е един особен свят. Аз го наричам свят на безлюбие. Как ще докажете на един човек, че го обичате? Каква нужда има да доказвате, че обичате някого? Каква нужда има слънцето да доказва, че ви обича? По думата любов ние разбираме когато ти имаш нужда от нещо, искаш да ти го дадат. То е любов на земята, да мислят добре за тебе. Значи в твоите постъпки, онзи, който те обича, никога да не те подозира и всякога, каквото поискаш от него, думата ти на две да не прави, да ти услужва. Та изчитаме реалната любов в света. Значи при всичките условия, каквито и да са, неговият ум и неговото сърце, да не се изменят. Разбираме любов. 10, сто години, хиляда години да минат, да го намериш на същото място. Искат да покажат идеалната любов, че някой може да обича сакатия. Сакатия не можеш да обичаш. Грозния не можеш да обичаш. Глухия не можеш да обичаш. Слепия не можеш да обичаш. Щом го обикнеш, очите му ще оздравеят. Щом го обикнеш, глухотата му ще изчезне. Щом го обикнеш, грозотата му ще изчезне. Невъзможно е да обичаш някого и той да бъде сакат. Някои искат да покажат голямата любов. Той живее с една глуха жена, защото я обича. Той е първата лъжа. Той, защото не я обича, тя е глуха през целия си живот. Един автор иска да ме убеди, че героят му умрял от голяма любов. Това не може да бъде. От любов човек не умира. От любов човек оживява, а от безлюбие умира. Когато някоя възлюблена е умряла, тя е умряла от безлюбие. Когато някоя мума се влюби в някой момък и докаже любовта си, постигнала е най-високо положение на любовта. А след това каже, ако аз го изгубя, ако каже така, в този момент, тя припада и умира. В нейната душа става едно раздвояване, в нейните чувства се явява едно раздвояване. Момата може да умре, да полудее. Откъде се пръкна тази мисъл, че този, който я обича, ще я измени? То е идея от една баба на миналото. Тази идея се явява като един микроб, който при известни условия се съживява, почва да се разплодява и внася тази отрова. Как е възможно да обичам някого и след това да му изменя? Да изменя на някого, значи да изменя на Бога. Да изменя на другаря си, значи да изменя на себе си. И обратното е вярно, щом изменя на себе си и на ближния си, аз изменям и на Бога. Аз съм свързал тези три неща в едно. Следователно, не допуща в себе си никакво изменение, никаква измяна. Любовта не може да се измени. Понеже, ако аз изменя на моето убеждение, на любовта, смъртта ще дойде в мен. Нищо повече. Дали на себе си изменям или на ближния си, непременно смъртта ще бъде един резултат. Или едно нещастие. Такъв е законът в живота. В живата природа. Дали го приемат, то е друг въпрос, но всичките нещастия в света проистичат от двата фактора – от несъгласието на постъпките с нашия дух и от несъгласието с живота. Аз взимам онзи истински живот, в който смъртта не царува. Това е разумното в света. За да не изгубиш любовта, не питай човека до кога ще те люби. Любовта е извън времето и пространството. Ако само за една секунда или минута си бил верен на любовта, този момент не може да се заличи. Мисли само за този момент, а не за бъдещето. Дали твоят възлюбен ще те обича и занапред. Ако мислиш за бъдещата любов, ти страдаш. Достатъчно е само веднъж да ти се усмихне любовта. Повече не ти трябва. Как може да се живее само с една усмивка? Първата усмивка е пламъкът на любовта. Щом те запали, в тебе вече започва горенето. На този огън ти можеш да си опечеш хляба, да си свариш боба. Сама за себе си усмивката нищо не разрешава. Важно е огънят, любовта, която излиза от усмивката. Бъди алхимик, за да можеш да си сготвиш яденето на огъня на любовта. Като сготвиш, ще се усмихнеш на себе си. Синът на адитския цар Зензибо пожелал да има една вечно горяща свещ, която да осветлява и да отоплява стаята му. Един от най-видните мъдреци на царството му, негов поданник, намерил една овчарка, която била влюбена в царския син и превърнал душата й в такава една свещ. И отива да му я представи, но като погледнал на тази свещ, очите му се напълвали с сълзи, а той не знаел защо. «Живите горящи свещи, това са вашите души». Вие трябва да имате души любящи, души, които да светят. Ако вие имате такава жива свещ, такава млада овчарка, на която душата е превърната на свещ, и вие я използвате, питам, какво дължите на тази свещ? Бог се проявява чрез личната любов. Бог се проявява чрез реалната любов. Бог се проявява и чрез идеалната любов. Когато ние изпълним закона му по правилата на материалната любов, той ни възниграждава като ни дава едно здраво тяло. Когато изпълним закона му по правилата на реалната любов, той ни дава едно отлично сърце. Когато изпълним закона му по правилата на идеалната любов, той ни дава гениален ум. Някой иска да бъде гений. Всеки може да бъде гений, ако има в себе си трите вида любов. Имате ли в себе си трите вида любов, вие ще бъдете щастливи. От мое гледаще правоверен човек е онзи, който обича физически, реалистически и идеално. Само този човек може да бъде правоверен, само той може да бъде светия. Вие говорите за светиите, но не разбирате тяхната любов. Престъпната любов е само физическа. Следователно, когато физическата любов не е подкрепена от реалистичната и от идеалната, тя е престъпна, тя е едностранчива любов. Това всъщност не е любов. Когато физическата е свързана с реалната и с идеалната, това ние наричаме божествена любов, която осмисля нещата. Благословение е в света, когато хората се обичат. Някои казват, че съжаляват, че са обичали някого. Казвам, няма по-велико нещо в света от любовта. Следователно, когато хората съжаляват, че са обичали, това показва, че те не са обичали състрите вида любов едновременно. Всички неща, които се видоизменят, не съдържат в себе си идеал. Следователно, идеалното е без промени и без измяна. Но той пак е неопределено. Идеалът е същина, която съдържа целокупността на цялото битие в себе си. Този идеал, тази реалност, съдържа всичко в себе си. И първото проявление на този идеал в света, това наричаме ние обикновената човешка любов, за която всички говорят. До известна степен всички търсят тази любов. И действително човешката любов аз я взимам като едно качество на човека. Докато той качество съществува в човека, човешкият живот, човешките мисли, човешките желания, човешките действия имат смисъл. Дотогава, докато този малък пламък съществува в човека, неговият живот има смисъл. Аз не говоря за любовта с този червения пламък, нито с протокаления, нито с зеления, нито с синия, но за любовта, която е с една мека бяла светлина.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 Какво носи човек в себе си? Богатство, знание и добродетели. Какво се иска от него? Да изяви навън това, което носи. Единственото нещо, което човек не знае, то е как да се прояви. Срещаме една мома. Виждам, че е дошло времето и да прояви любовта си, но не знае как. Майка й ушила няколко рокли, но тя не знае коя от тях да облече, за да се хареса на момък. Тя има много рокли, но умение няма. Не може да се прояви. Ако съм на нейно място, първо ще облека зелената рокля. Ако не ме хареса с нея, ще облека жълтата, със златист цвят. Не ме ли хареса с нея, ще облека ясно синята. Най-после ще облека бялата рокля. Ако и с нея не ме хареса, направо ще му запаля чергата. Каже ли някой, че мома му е запалила чергата, това подразбира, че той не е харесал нито един цвят тогава нека гори чергата му. Когато гори чергата на човека, това означава, че старото се е запалило в него и трябва да изгори. Има външни неща, които не зависят от човека, но той трябва да се справи с своето вътрешно недоволство. Докато недоволството е в него, каквото и да направи, все ще го човърка нещо. Може недоволството да е малко, но гложди човека, както и най-малката прашинка гложди окото. И тъй, изкуство е да знае човек как да се прояви. Ще се облечеш с зелена дреха, за да покажеш на хората, че трябва да бъдат богати. Ще облечеш жълта дреха, да им покажеш, че трябва да бъдат умни. Ще облечеш синя дреха, за да бъдат истинолюбиви. Най-после ще облечеш бяла дреха, за да живеят в чистота и святост. Така ще запалиш чергите им да горят. Ако твоят възлюбен те пита, защо запали чергата му, кажи Запалих чергата ти, за да станеш богат, умен, добър и да живееш в чистота. Три неща са нужни на човека – богатство, разумност и доброта. Това значи да живееш в чистота и святост. Ако не изпълниш това, огънят ще дойде. Може да убиеш човека, без да го умъртвиш. Може да го завладееш, без да го поробваш. Може да вземеш парите на човека, без да го обереш. Нима онзи, който залюби някого, не му става роб? Но не, не е въпросът за тази ваша любов. Момата, като залюби някого, прави се, че не го разбира. Той ходи по диреи из градината, следи я навсякъде, а тя си прави забавления. След той се обърне малко, поусмихне се, а той продължава да ходи по диреи. Забавления си правят. Някой пита, какво правят младите? Майката казва, играят си из градината. Опасна е тази любов. Онзи, който обича, ума му никога не трябва да мине една противна мисъл. Образът на този, когато обичаш, трябва да бъде тъй свещен, както твоят образ. И да не внесеш никакво петно върху него. Това аз разбирам да обичаш един човек. Това е максима. Който може, комуто е дадено, така трябва да обича. Комуто не е дадено, ще седи в съвременния свят на страдания. Вие схващате любовта като една вътрешна връзка, която се създава, когато обичате един човек. Този човек, когато обичате, той ще ви бъде предметно на учение. Вие ще се учите от него и ще благодарите на Бога, че ви е позволил да свирите на това хубаво пияно. Вие казвате, аз вече не го обичам. Тази работа не става така. Обичам, не обичам. Щом престъпите едно божествено правило, втори път няма да ви позволят да свирите на никакво пиано, Никого няма да обичате. Онзи, който люби, той принася полза на себе си. Той яде божествения плод на любовта. Той оживява и от своя живот дава и на другите. Казва, аз обичам. Ти, като го обичаш, знаеш ли защо го обичаш? Ако единият обича, той е жив. Ако другият не обича, той ще умре. И двамата трябва да се обичат. Тогава в съвременната наука има следното. Когато се изучава електричеството, има два полюса. Тия полюси се сменяват. Единият полюс, който е бил положителен, може в една секунда, 20, 30, 100, 1000 пъти да смени полюса. Женският полюс става мъжки, и мъжкият става женски или положителен и отрицателен. Светлината винаги се явява на отрицателния полюс. Някой ти казва, ти не знаеш колко много те обичам. Онзи, който обича, той получава най-голямото благо. Тук има обмяна. Онзи, който ме обича, той трябва да ми благодари, че ме обича. Не аз съм одлъжен, а той на мен е длъжен.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 Любовта трябва да бъде разумна. Престана ли тази разумност, любов няма. Когато говорим за любов, разбираме две същества, еднакво развити по ум и по сърце, еднакво умни, повдигнати културно, с благородни души и силна воля. Само такива две същества могат да се разберат. Ако твоят приятел ти каже една дума и ти я разбереш по един начин, а той по друг, каква любов може да има ако се скарате, каква любов е тя? Когато се карат, каква любов може да има? Любовта е като музиката. Само двама велики музиканти, като се съберат, единият вземе първата цигулка, другият втората, обичат се. Защо? Двамата ходят заедно и дават концерти. Ако дойде третият, ще каже, и аз ще дойда. Но него може да вземат да им варде цигулките, а на сцената сами ще свинят двамата. Това значи да се обичат. Казват, как ще се свири това нещо. Проверяват, любов имат. А други казват, да се обичаме. Можеш ли да свириш на тази цигулка? Тогава може да се обичаме. А ако не можеш, ще пазиш котията на цигулката. Ще пазиш тая котия на любовта, защото там, на сената, ще бъде много трудно. Някой път ще слушаш, но и то е благодат. Как разбирате вие от ваше гледище думата любов? Да кажем, че сте пътник. Някои ви приемат добре, на гостият ви да ви подслон за един, два, три дена. Вие считате това за добро отношение. Тези хора имат хубаво чувство, имат известно разположение към вас. Но любовта има и други изяви. Човек сам по себе си прилича на едно платно, една лента. Онзи, който ви обича, с един магически фенер раздвижва тази лента и по нея се явяват картини. Ти все едно, че си на театър, на кино и този, който те обича, с фенер ти филмира различните картини, в които и ти приемаш живо участие. Ходиш, движиш се. На платното всичко е живо. Ти се радваш на картините. Но случи се, че този оператор намери един ден друго някое платно и обърне апарата си към него и почне с него да се занимава. Той се радва, а ти скърбиш, защото на твоето платно нищо не се появява. Когато обикнеш някого, става крайно претенциозен. Докато не го обичаш, той на всичко е съгласен, но обикнеш ли го, той отведнъж става крайно взискателен. И знаете ли защо? Понеже любовта вече развива аурата, развива чувствителността, човек става горд. Възлюбиш ли го, става тъй чувствителен, всичко оживява в него, даже и най-малката обида. По-рано той не е обръщал внимание, как си го поглеждал или че не си го поздравил. Но обикнеш ли го, той е вече взискателен, ти трябва да го погледнеш, да му се усмихнеш, да му направиш услуга. А не си ли внимателен, ще изложиш любовта си на критика. Не само той може да критикува, и други може да критикуват твоята любов. Никога не потискайте своите чувства, никога не ги насилвайте. Това не значи да правите каквото искате. Не потискайте чувството, а го изчакайте да узрее. Помнете, че всеки един от вас дава начина, формата, как да те обичат. Както обичаш, така ще те обичат. Както ние ще постъпим, така ще постъпят и с нас.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 Но казвате, аз те обичам, сърцето ми гори за тебе. Та и огънят гори. Нима горенето е любов. Не, любовта не е никакво горене. Смешно е да уподобявате любовта на горене. Любовта произвежда горенето, но тя самата не е никакво горене. Тя съдържа великите условия на живота. Тя ражда живота. В нея са скрити уния елементи, които могат да дадат подтик на вашия живот. Следователно, когато разглеждаме любовта окултно, разглеждаме я като основа, в която се развива животът и от която той черпи своите сокове. А животът е необходим, понеже корените на нашия разумен живот са вложени в него. Умът не може да се развива правилно, ако животът не расте правилно. В такъв случай, ако животът не се развива правилно, страстите се развиват, а те спъват човека. Ще кажете, тогава да нямаме сърце. Не, страстите са изопачаване на човешките чувства. Аз не казвам, че умът ти трябва да обгръща всичко, че сърцето ти трябва да бъде горещо. Горещото сърце не е меродавно. Някога и при горещо сърце няма любов, и при студено сърце няма любов. Това са две противоречиви неща. Не мислете, че в горещото сърце любовта се проявява по-силно. При каква горещина озряват плодовете у нас? При 40, 50, 60 градуса. При каква горещина се сваряват яйцата? При 100 градуса. Значи, ако на плодовете им трябват най-много 50, 60 градуса топлина, а на яйцата 100 градуса, не зная тогава, коя топлина бихте предпочели, като казвате, че сърцето трябва да бъде горещо. Все едно ли е един озрял плод и едно сварено яйце? Грамадна разлика има. Каква горещина бихте желали? Горещина при която плодовете зреят или горещина при която яйцата се сваряват? Горещина при която плодовете зреят. Каква студенина бихте желали при която телата се разхлаждат или при която телата замръзват? При която телата се разхлаждат? Тази студенина е по-приятна, а студенината, при която телата замръзват, както и горещината, при която яйцата се сваряват, вървят паралелно. Топлината, при която плодовете зреят и хладината, при която телата се разхладяват, също така вървят паралелно. Тези неща трябва да се в ума ви, за да имате правилно разсъждение. Кое е същественото в живота? Малцина могат да отговорят на този въпрос. Ако кажете, че умът е същественото, виждате, че той се разстройва. Мисълта е условие за проява на човека, но човек е вън от своята мисъл. Ще кажете, че човек е в сърцето и в чувствата си, обаче и сърцето и чувствата се изменят. Мъжът обича жена си, но като остарее тя, той казва «Умръзна ми тая дъртата». Жената обича мъжа си, но като устарее той, тя казва, да се махне той дъртак от мене. Той гледа към една млада мума, засуква мостаците си и казва, ех, тая младата. После се извинява, че на Шега говорил. Не, той си казва истината. Шега не съществува. Когато човек не може да каже истината направо, казва я във вид на Шега. Сега вие седите в затвора и сънувате. Някой сънува, че е богат. Чете парите си. Някой мисли вътре в затвора, че се жени. Някой мисли в този затвор, че е много учен. Какво ли не мислят хората? Но като се събудят, ще видят, че са в затвора вътре. Де е свободата? Любовта не заробва. И когато някой ми каже, че горяло сърцето му от любов, станал разсеян, казвам, това не е любов. Любовта не прави разсеяни хората. Сърцето гори, но този огън е толкова благ, Тих, приятен, в този огън се развиват най-великите мисли. Той разтваря да се разбере смисъла на природата. Той разтваря да познаем сърцата на хората. За да се разтворят тези сърца, нашият живот трябва да се слее с техния живот. Някой си човек имаше двама синове. Синът, който обеща да извърши Божията воля, е мъжът, човекът, когато Бог пръв създаде. Другият син, който отказа да изпълни Божията воля, но после се разкая и я изпълни, е жената. Двамата синове, т.е. мъжът и жената, са уния близки души, които живеят заедно в човека. Някога човек обещава да направи едно добро, но го отлага. Вечерта, като съзнае погрешката си, разкая се и изпълни обещанието си. Така човек расте и се развива. Умът обещава и не изпълнява, а сърцето се отказва да изпълни волята на Бога, но после се разкаива и я изпълнява. Има интелигентни хора, които много обещават, но нищо не изпълняват. От тях нищо не излиза. Хората на сърцето, които минават за наивни глупави, първо се отричат, но после изпълняват волята на баща си. Затова казвам, че бъдещата култура е на сърцето. Не ще оживее това, което е в нашия ум. Ще оживее това, което е в нашето сърце. Следователно, предчувствията на сърцето са по-верни, отколкото мислите на ума. Понеже бъдещата култура е на сърцето, затова Христос ни обръща внимание да обработваме сърцето си. Един ум и едно сърце или едно сърце и един ум могат да се свържат. Между ума и сърцето има връзки. Ум с ум и сърце с сърце не се свързват, защото представят еднообразие в живота и природата. Съберете на едно място две-три жени, които лесно се ефектират и живеят само с чувства, да видите колко скоро ще се скарат. Ако искате да създадете голямо зло в света, съберете няколко сърца на едно място. За да не става това, събирайте заедно един ум и едно сърце. Или едно сърце и един ум. Значи, като съединявате сърца с умове, вие създавате хармонията в света. Изгубите ли връзката между ума и сърцето си, изгубвате и хармонията. В новата култура духовно трябва да разбирате нещата. Първо, вътрешно, умът, по аналогия този закон психологически е винаги верен, е създаден само да мисли. А ако вие пуснете този ум във вашето сърце, той ще развали всичката работа. И ако вие пуснете сърцето при ума, и умът ще се развали, и сърцето ще се развали. Те ще работят, но няма да се сближават. Ще си говорят, но няма да живеят един в друг. И казва се там, Господ ги е съчетал. В музиката има свързване на нотите. Какво значи свързване? Пишат се прави линии, има слизане, качване нагоре и нотите се свързват, а самите тонове се сливат. Сливането на тоновете дава обем, широта, но всяка вибрация е отделна, те не се поглъщат, а заемат своето пространство. Но ако тия вълни се вливат една в друга, тоновете изчезват. Тъй, е, не позволявайте умът да слиза в сърцето. Той е капитан на кораба, не бива да слиза долу и в най-бурно време той трябва да бъде горе, да се разхожда, да управлява кораба. А сърцето, то е машинарията, която трябва да работи. Ако сърцето се качи горе, какво ще стане? ще има огън и пожар. Ако пък умът слезе долу, ще има корабокрушение. Не мислете, че сърцето е само един орган, който изпълнява определена своя функция. Сърцето е общество от най-разумни клетки, които извършват най-възвишената работа. Те извършват и работата на душата. Той, което хората наричат «щастие», това е съотношение. Щастието, това е връзка между две души. Когато две сърца са правилно съединени, т.е. имат правилни отношения, то, както в музиката Тъй и Тук, образува се тон, който ние наричаме щастие. За да можем да разберем той вътрешно отношение на щастието, ние трябва да си служим с онези обективни символи, които съществуват в природата. За пример, физическото сърце, това е един символ. И знаем, че здравословното състояние на човека зависи от неговото сърце. И от всичките клетки в тялото, като изключим тия на главата, най-разумни са клетките на сърцето. По интелигентност те са на първо място, те са най-интелигентни. Обаче в съвременната физиология, съвременните учени хора са сикнали да мислят, че клетките просто са... Живи същества без никаква разумност. Това е детинско схващане на съвременната наука. Ако сърцето е чрезмерно активно, то поглъща енергиите на ума. Нежността идва от магнетизма, а силата от електричеството. Сърцето е съвършенно независимо от човека. То има автономно управление. Понеже е представител на божественото начало в човека, значи той е една държава, напълно независима и свободна. В сърцето са написани божествените закони. Не правете опит да владеете нечие сърце, нито пък позволявайте вашето да владее някой. Сърцето си, ума си ще ги контролирате и ще започнем една нова култура. Ама вие ще ми кажете, добре, но тогава, мъже и жени, как ще живеем? Вие мислите, че той учение ще развали вашите домове. Питам ви, до сега щастливи ли сте били? Онези, които са щастливи, не го прилагайте. Но онези, домовете на които не са щастливи, приложете моето учение и животът ви ще се подобри. За една седмица вие ще се реформирате. Един мъж, който наказва жена си, Казва, ти много си се захласнала в учителя. Аз не искам да проповядваме едно учение на захласване. И не искам да се захласвате. Сърцата ви не искам. Умовете ви не искам. Какво има да ме осъждате? Мисъл на вашия ум мога да дам. И материал на вашето сърце мога да дам. Дръжте сърцата си. За вас са те. И само един има на когото вие трябва да отворите вашето сърце и вашия ум. Той е Господ и никому другиму, който и да е, без изключение. Мъж ли е той, сърцето си на жена да не отваря и жената също на мъж да не отваря сърцето си? Сега ще кажете и таз хубава в тазахна я. Разберете правилно. Мъж сърцето си на жена да не отваря и жена сърцето си на мъж да не отваря. Защо? Мъжът да чака да дойде Господ да влезе в сърцето му и като влезе в сърцето му Господ, той да каже, Господи, каквото заповядаш, аз ще изпълня Твоята воля. Ако Господ каже, отвори сърцето си на жена си, отвори го, не чакай. Но не чуеш ли гласа на Твоя, Господ? Дръж сърцето си заключено, никакво отключване. Ама Твоята жена може да рони четири реда сълзи. Не вярвайте на тези сълзи. Аз ще ви приведа хиляди примери. Има мъже, които са плакали. Не визирам вас, В вашия дом има мир и съгласие, а говоря за широкия свят вън. Седи мъжът, коленичи, моли се на жена си, сълзи му текът, и тя му прощава. А след една седмица той бие жена си. Не оплитайте сърцето си с сърцата на другите хора. Не се влюбвайте. Любете без да се влюбвате. Не залагайте сърцето си. Сърцето е капитан, който за нищо на света не трябва да се залага. Само Бог има право на вашето сърце. Затова Той казва, Сине мой, дай ми сърцето си да го очистя, да положа в него моя закон. Ще ви дам сега две правила, които трябва да пазите. Сърцето си не залагайте, ума си не продавайте. Съвременните хора ходят с продадени умове и с заложени сърца. Сърцата си ще вземете, умовете ще ги откупите. И в бъдеще ще знаете, по никой начин ума си за слуга не давайте под наем никому, който ще и да е той. Умът е само за тебе и това сърце е само за тебе, то не е за никой друг. Ама ще кажеш, аз си имам възлюбен. Дръж ума си, сърцето си за тебе. И той си има един ум и едно сърце. Каква нужда има ти да му даваш своето сърце? Той е разбойник, ако иска твоето сърце. Ако ли иска твое ум, той е негодник. Тая дума разбойник е малко груба, но какво да правя? Такъв е езикът ви. А паш да употребя, тя е френска дума. А разбойник, разбой, на румънски значи да воюваш, воюване. Ето какво трябваше да кажа аз, за да се коригирам. Не е благороден човек онзи, който взема сърцето на други го. Не е почтен човек онзи, който задига ума ти. Казвате, защо Бог допусна това? Ти сам се зае с опита. Който е накарал да влезеш там? момък играе с сърцето на една мома.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 с хубавата мума. Погледнете я, пипнете я от едната и от другата страна, както пипате кокошката, намерите й един другар и я затворите в кухнята. Вие не сте изучавали себе си, не сте изучавали вашия мозък, не сте изучавали вашето сърце, не сте изучавали вашето тяло. Вие не знаете закона на вашето сърце. Не разбирате Езикът му. Не разбирате езика на вашия ум? Те първа има да се учите да разбирате езика на вашето сърце. Сега едва знаете някоя и друга дума, като някой, който не знае чущ език и само повтаря една и съща фраза. Той само си въобразява, че знае нещо. Да знаеш едно изречение е хубаво, но то не значи, че знаеш езика. Казвате, имам добро разположение на сърцето си. Това не е език на сърцето. Езикът на сърцето, това е цяла култура. Ето отличителните качества на любовта, която аз проповядвам. Всяка дума трябва да има само един смисъл. И когато аз казвам «обичам», да няма «повече обичам» или по-малко обичам». Думата «обичам» да има само едно значение – и като кажеш «обичам», да бъдеш готов той, което е вложено в думата «обич», в дадения случай, да го изпълниш. И като погледнеш човека, твоят поглед да бъде установен, да знаеш, че в душата си ти си искрен, честен и нямаш никаква задна мисъл, и си готов да направиш услуга. Това значи любов. Този поглед трябва да бъде чист, лазурен, като небето.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 аз ще ти бъда верен тъй, както съм верен на своя ум, сърце и воля, както съм верен на своя дух и душа. Тогава дайте ръката си. Какво прави момъкът, когато люби? Той минава по къщата на мумата. страда, мъчи се, че не може да я види. После и пише писма. Ако не знае да пише, взима писмовник или дава на някого да му напише едно писмо. Той изпраща чуждо писмо, готово написано, копирано от писмовника. Пише: откак те видях, изгубих мира си. По цели нощи не мога да спя. Казвам на мамата: Като се ожениш, и ти не ще можеш да спиш. Какво дърво? Ако аз пиша на мама, ще кажа: Любезна моя, откак те видях, Започнах спокойно да спя. по рано не можех да спя по цели нощи, но сега съм спокоен. Дай Боже да бъде така вовеки веков. Какви писма си пишат сегашните мъже и жени? Мъжът заминава някъде по работата, а жената пише. Откак замина, не съм спокойна, не мога да спя по цели нощи. И мъжът пише същото. Това не е любов. Жената трябва да пише на мъжа си. Откак замина по работа, напълно се успокоих. Не бързай да се връщаш. Гледай да свършиш добре работата, за която отиде. Бог да те благослови. В същия дух и мъжът трябва да пише на жена си. Сега и мъжът, и жената са неспокойни, не могат да спят и работите им не вървят добре. Това са лъжливи чувства, от които не може да се очаква нищо добро. Не ви упреквам за чувствата. Но казвам, че това е лъжливо състояние. Когато мъжът отива на работа, жената трябва да се радва. И да е мъчно понякога, тя не трябва да му пише за своята мъка. Трябва да се моли за него и да му изпраща добри мисли. Такива трябва да бъдат отношенията между всички хора. Ако човек заболее от мъка по любим човек... От любов се вдига температура, понеже центърът на любовта е на главата отзад. Защо се разболява човек? Той мисли за своята любима или любим, иска да го има постоянно до себе си. Природата никога не позволява да се обсеби това, което ти е дала. Тя дава нещо, за да го употребиш, но не и да го обсебиш. Тя всякога в случая противодейства. Ако ти искаш да завладееш това, което тя е създала, ще си създадеш болезнено състояние. Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебиш. Имаш право да ядеш, но нямаш право да преяждаш. Имаш право да плачеш, но не и да ревеш с глас, да се тръшкаш, да пищиш. Това, което хората наричат страст, то е огън, който оставя пепел. Когато говорим за Божията любов, ние разбираме огън, при който не остава никаква пепел. В проявите на тази любов има абсолютна хармония. Колкото по-будно е съзнанието на човека, толкова по-големи са възможностите да бъде щастлив. Сегашните хора казват, красивото в живота не седи в жененето, но ние искаме да се влюбим, за да почувстваме какво нещо е любовта. Тяхната любов аз оподобявам на състоянието на тия, които пият 6 годишно винце, седнат на масата, заръчат си всеки от тях по половин килце винце, пийнат, развеселят се и започнат. О, вино, вино, руйно, вино! Замислят се дълбоко, пият една чаша, че втора, че трета и започват отново да пеят. Ако е някой българин, провикне се някоя българска песен. Заплакала ми е гората, гората, още и планината. И наистина плаче гората. Това е много вярно. Плаче гората, че е изсечена, че е изгорена. Плаче гората, но от кого? От човека. Такива са сегашните любовни чувства на хората. Чувства на винцето. Няма нищо установено. Представете си вие, че две жени спорят за един мъж. Делят го. Разгледайте този спор чисто научно с стрелката на гълванометъра и вижте какви са резултатите от този спор. Ако изследвате главите на тези две жени и главата на този мъж, ще видите, че една малка част от долната страна на мозъка в мъжа е възбудена и сега тия две жени се стремят да се съединят с този мъж и да станат едно с него. Но в природата това нещо не е позволено. В физическия свят трима души не могат да се съединят в едно, не могат да направят едно химическо съединение. Вследствие на това започва се война. Едната горе, другата долу. Не стига това, но намесват се и техните майки и бащи. Най-после едната е по-силна, надвива, успява да направи едно химическо съединение, образува се азотна киселина. Другата се хвърля навън като свободен елемент. За нея казват... Горката жена, страшено и е сърцето. Не, сърцето и не е струшено, но не е могла да се съедини с този мъж, да образува едно съединение. Мнозина мъже са се изповядвали. Господ да ме пази, да не ме туря при красиви жени. На всичко мога да издържа, да не крада, да не правя престъпления. Но ако ме поставят при красиви жени, там не мога да издържам. Не мислете, че всички мъже имат слабост към жените, но френологически се знае кой център е слаб от тях, знае се къде е слабостта им. Слабостта е отзад, в малкия мозък. Там има два центъра. Като ги бутнеш, можеш да познаеш този човек, има ли слабост към жените или няма. Този въпрос е разрешен за френолозите. Така казвам тогава. За да не се развиват тези центрове, човек не трябва да оставя... Да минава много кръв през тях, а да я прекарва в предната част на мозъка си. Да мисли повече. Повече мисъл е нужна. Значи не оставяйте много кръв да тече в задната част на мозъка. Ако задната част на мозъка се храни с много кръв, тогава изкушението непременно ще дойде. Човек или ще заболее, или ще направи някакво престъпление. В света всичко е в движение. Това е нормално положение. И наистина няма частица в света, която да е в покой. Всичко е в постоянно движение. Всяко спиране на това движение произвежда едно анормално състояние. Всяко отклонение или изменение от пътя, в който едно тяло се движи, веднага ще произведе друго съответстващо отклонение. Защо се подкосяват краката ви, като видите своята възлюбена – Топлината е толкова голяма, че краката се подкосяват, не държат. При голямата топлина астралното тяло се разширява. И след като се разшири, излиза навън. Докато астралното тяло е излязло един пръст навън от физическото, още не сте толкова чувствителни, но като излезе 4-5 пръста, ставате чрезмерно чувствителни и казвате «Не се допирай до мен!» Тялото е в ненормално състояние. При един светия по народност руснак, от княжеско происхождение, отишла една красива жена с намерение да го изкушава. Като я видял, той турил пръста си в пламъка на запаления светилник и започнал да говори с нея. В това време пръстът му горял. Той си причинил тази болка съзнателно, за да отклони ума си от мислите на своята посетителка. Той си казал, по-добре пръстът ми да гори, отколкото сърцето. И наистина, по-добре е да изгори пръста на човека, защото той е една малка част от тялото му, отколкото да гори сърцето, което съставя почти целия човек. Старият живот е вашата плът, от която не можете да се освободите. Речете ли да се освободите, вие ще спрете вашата еволюция и ще заминете за онзи свят. Старият живот, плътта, вие не можете да пренебрегнете. Грехът се е родил от яденето, а престъплението от криворазбраната любов. Причината за греха е неразбраната полова дейност. Крайното користолюбие и алчността било към ядене, било към друго нещо. Грехът води към смъртта той е подобен на опасните микроби. Платта е низшият живот, а духът висшият. Платта е едно вечно противоречие. Духът постоянно иска да обърне нищия живот в виш. Все възпитава плата, както ние възпитаваме домашните животни. Огънят, който разрушава човека, това са неговите страсти. Те разрушават едновременно и тялото, и душата. Плътското влечение е едно течение, което завлича човека. Любовта е разумно движение, разумна сила, която повдига човека. Походта е камък, който се търкаля надолу, от планината слиза в бездната. Ако мислите право, ще привлечете силите на природата, в света и в природата има здравословни вещества, които ние привличаме с мисълта си. Има един разумен свят, който постоянно ни заобикаля. Платта си има свои изисквания, заради които трябва да я разбирате. Волята на човека е виновна за неговите неуспехи и нещастия, а не плата. Плата е носителка на лошото, но тя не го причинява. Платта постепенно заяква. Щом изпълнявате законите на плата, ще бъдете здрави, богати, ще живеете отлично. Аз не говоря за желанията на плата, но за законите на плата. Като слиза на земята, човек се въплатява, облича се в плът и трябва да спазва нейните закони.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 който може да се зарадва на една своя добродетел, да я прегърне и целуне. А на своята грешка какво трябва да направи? Той трябва да й благодари за голямата услуга, която му е направила. На грешката си той трябва да благодари, понеже тя му е донесла известно знание. Не се плашете от грешките, които правите със своето тяло, понеже разумното в света е предвидело, че тези неща ще стават. Аз искам да свикнете с тези неща. Пък когато говорите за Бога, вие може да го назовете със старото име или пък да го наричате разумното в света или природа. Сложете му каквото име искате. Това е отношение, това е цел във вашия живот. Онова, което може да те повдигне, то трябва да е някаква сила, която иде отвън. каквото и да се говори, каквото и да се пише в свещените книги, невъзможно е човек да се освободи от естеството на своята плът. Борбата между плътта и духа винаги е съществувала и ще съществува. Животът на духа и животът на плътта, колкото и противоположни да са един на друг, толкова са и необходими за човешкото развитие. Без живота на плътта, не може да има никакво развитие. Не се страхувайте от плътта, но гледайте да я подчините да слугува на духа. Възпитавайте плътта си във всяко отношение. Плътта е малък плод от дървото на духа и трябва да се смалява. Причините за нещастията и падението на хората се крият в микроскопични поводи. Причината за греха е малка, но последствията му са големи. Едно неразумно желание към известна форма или към даден плод създава големи страдания. Ако пожелаеш да имаш къща като тая на своя ближен, ти вече си сгрешил. Видиш една красива жена, погледнеш към нея, веднага се заразиш. Желанията имат форма, мислите имат форма. Всички форми трябва да са съвършени. Аз и до сега помня една стара баба. Бях в едно село, че ми изготви Боб. Казва: Синко, учен човек си, да имах яйца бих ти изготвила, но нямам нищо друго, само Боб. Но това беше най-вкусният Боб, който съм ял. Гощавали са ме много, но не ги помня. Но онзи Боб помня. Погледнах в очите и виждам, че ако е млада мума, много може да направи. Ако е учен човек, много може да направи. Ако е светия, може много да направи. Като сварила боба, сладък е, защото е вложила най-хубавите мисли, вложила е любовта си. С любов го е сготвила. Казва ми, синко, защо не дойде по-рано? Рекох. Беше опасно да дойда по-рано. Сега за мен е безопасно. Аз съм млад, ти си баба. Не е опасно. Или аз съм стар, ти си млада. Пак не е опасно. Млад при млад е опасно. Но зете изразяват добродетелта в онзи истински мъдър живот. Значи мъдростта ходи с краката на добродетелта. И ози, който иска да има крака в пълния смисъл на думата, трябва да бъде направен само от онази велика материя на добродетелта. Следователно, човек, на когото краката са направени от тази материя, смъртта не го хваща. Та Мария седнала при тия велики добродетели. Това сядане означава едно символическо състояние. Някои хора казват... Краката на един мъж или краката на една жена. Това са извратени мисли. Чудни сте вие, като схващате нещата по този начин. Това не са краката нито на мъжа, нито на жената. Съвременните хора, даже и най-святите, все имат някаква слабост. Вие знаете нази приказка за онзи отшелник, който живял цели 20 години на една планина, дето прекарал съвършенно чист и свят живот. Той през това време успял да придобие известна чистота и святост и пожелал да слезе в града при брата си, който бил обощар, и да му проповядва за възвишения, за чистия живот. За да изрази своята святост, взел в ръката си една топка сняк, с което искал да покаже, че тази топка сняк няма да се стопи. Брат му бил прочуто обуштар и при него идвали много видни клиенти да си поръчват обуща. Отшелникът говорил на брата си за Божията любов, за чистия и свят живот. Но брат му казал, «Почакай малко, аз имам да изпълня някои свои задължения в света и след това ще заживея такъв чист и свят живот». В това време пристига царската дъщеря да си вземе мярка – но според тогавашния обичай трябвало да си събуе кръка, да и се вземе мярка. Светията се загледал в кръка на царската дъщеря и не усетил как снегът му започнал да се топи. Брат му обощарят, като видял това, казал му «Братко, снегът ти се топи!» Вие сте далеч още да разберете човешката душа. Вие не знаете още какво представлява душата. Ето защо всяка външна форма може да ви съблазни. Днес много хора казват «Стопих се!» Защо се топиш? Защото се, заглеждаш в кръга на... Защото се заглеждаш в кръка на царската дъщеря. Кръкът не е виновен. Вината е в слабостта на човека, която се крие дълбоко в него. Не съжалявай, че снегът се топи, но си кажи Разбрах, че не съм научил живота. Ще работя между хората, ще тръгна след царската дъщеря. Днес много хора казват Стопих се. Защо се топиш? Защото се заглеждаш в крака на царската дъщеря. Кръкът не е виновен. Вината е в слабостта на човека, която се крие дълбоко в него. Не съжалявай, че снегът се топи, но си кажи Разбрах, че не съм научил живота. Ще работя между хората, ще тръгна след царската дъщеря да ме учи. В царската дъщеря има огън, който топи планинският сняг. Питате, трябва ли да се топи снегът? Трябва да се топи. Ако не се топи, никаква полза няма да принесе. Казвате, човек трябва да бъде чист. Вярно е, Човек трябва да бъде чист, но чистият, който слиза от планината, може ли да помогне на своите братя? Той е чист като ангел, но студен. От неговата студенина хората замръзват. Каква полза допринася студената чистота? Тя трябва да се превърне на святост. И светостта не е завършен процес. Тя трябва да се превърне на светлина, а светлината в движение. От небето светлината трябва да слезе на земята да освети хората, да проникне в очите им, да освети техните умове и сърца. Като се топи, снегът се превръща на вода, която трябва да влезе в нечистите жилища, а после и в самите хора, да ги изчисти отвътре и да ги познае. Значи, чистотата трябва да се превърне в святост, светоста в светлина, а светлината в движение. Само така човек ще разбере живота и ще помага на хората. Развратът се дължи на формите. Покажете на най-целомъдреният мъж хубава жена, той ще се съблазни. Златото, крушата, ябълката, това са все форми, които по един или по друг начин съблазняват. Тези форми съществуват и в астралния свят. Не може да се борите с злото, докато не измените формата. Мислите и желанията създават формите. Всяка форма може да се измени или унищожи механически, чрез силна воля или чрез силна любов. Имате на физическото поле един неприятел. Вие го убивате, освобождавате се от него, но в астралното поле не сте се освободили от него. Оттам той ви преследва. Престъпниците, които влязат в астралния свят, създават по-големи нещастия на останалите на физическото поле. Дадена форма може да измените и с силна любов, така както металът се изменя под въздействието на силен огън. Понеже формата е съчетание на известна материя с известно сцепление, за да може да се стопи, вие трябва да проявите силни вибрации. Гладният усеща едно особено дразнене в слънчевия възъл. Става активен, очите му се отварят широко, обонянието се изостря, стават ред химически реакции. Наситят ли се взаимно елементите, настава задоволяване. Това, което мъчи хората, не е глад, а нещо друго. То е пресищането. Гладът продължава живота. Когато срещнете гладен човек, ще знаете, че Бог го е посетил. От сития Бог е далече. Който гладува, се подмладява. Ще ядете малко, за да не дебелеете. Гладът събужда в нас сили и поттици. Докато чувствате глада като подтик, той гради, но ако се обърне в формален глад, той разрушава. Ако не обичаш и не те обичат, любовта не работи. Без любов няма живот. На земята хората разбират любовта като чувство, като желание, което предизвиква апетит. Те не я разбират като вътрешна, органическа проява. Апетитът е анормално желание. Човек може да яде по 10 пъти на ден и пак да бъде гладен. Задайте си въпроса, кога и как се е родило желанието от човека да обича и да го обичат. Според вашите разбирания, как мислите, кога са се явили в съзнанието на човека тези две положения? За да си отговорите на този въпрос, направете следния опит. Когато сте сит, когато сте се нахранили добре, вземете една красива череша и я погледайте малко. Докато сте сити, вие ще се любувате на красивата череша, но щом започнете да огладнявате, в съзнанието ви се заражда желание да изядете своята любима череша. Като правите опита, наблюдавайте промените, които стават в съзнанието ви. Сега има череши, затова всички може да направите този опит. Когато сте сити, вземете по една или пет хубави череши и дръжте ги пред себе си. В това време вие обичате. Като започнете да огладнявате, вие ще гледате на черешите с друго око, с желание да ги изядете. В този момент в съзнанието ви се заражда желание черешите да ви обикнат. Интересно е човек да наблюдава тези тънки промени, които стават в неговото съзнание. Значи, който обича, той ще бъде погълнат. Черешата обикна човека и за това той я погълна. Такъв е законът. Срещнете ли един човек, потърсете красивото в него. Той е подобен на орех и за да го разберете и познаете, вие трябва да снемете горните му черупки, да дойдете до сладкото в него. Кой яде ореха с зелената му обвивка? Дават ли ви такъв орех, вие веднага го обелвате, хвърляте зелената обвивка. После го чукате, за да счупите горната твърда черупка. Дойдете ли до ябката, първо я очиствате от нежната ципица върху нея и най-после пристъпвате към чистата сладка ябка. Тъй, защото за да имате представа за човека, вие трябва да го очистите от външните му обвивки и да опитате ядката му. От ядката ще познаете неговия вкус – Тоест, истинското му естество. Привилегия е за човека да опита своя ближен. Достоинството на черешата се заключава в нейния вкус. Вие ядете черешата, защото я обичате. Щом ядете една храна, вие я обичате. Не я ли ядете, не я обичате. Следователно, искате ли хората да ви обичат, трябва да бъдете готови да ви ядат. Христос казва, който яде платами и пие кръвта ми, той има живот в себе си. Същото се отнася и до вас. Обичаш ли някого, ти трябва да го изядеш. Обича ли те някой, той ще те изяде. Съвременните хора обаче искат да бъдат обичани, без да ги ядат. Щом обичат, те считат за нужно да изядат своя възлюбен. Не, както едното е неизбежно, така е неизбежно и другото. Днес всички хора искат да бъдат обичани и ако не се намери някой да ги обича, те страдат, оплакват се, че са самотни. Питам, какво значи да ви обича някой? Когато обичате крушата, какво правите с нея? Поставете забите си на нея и я опитвате. Когато хората ви обичат, и те по същия начин поставят забите си върху вас. Значи, когато хората се обичат, те започват да се ядат, както ядат крушите. Това е опаката страна на любовта. Иска ли някой да го обичаш, ти трябва да го изядеш. Ако пък някой те обича, той ще те изяде. Някой казва, аз не искам да ме ядат. Щом не искаш да те ядат, не искай да те обичат. Мъчно ми е, когато никой не ме обича. Тогава ще избереш едно от двете – или ще те обичат и ще се оставиш да те ядат, или няма да те обичат и няма да те ядат. Щом обичате нещо, непременно ще го изядете или изпиете. За пример, вие обичате водата и за това я пиете. Тъй, като, когато говорите за обичта на физическия човек, трябва да знаете, че той не е още истинския човек. Любовта дава ценност на всички неща. Тя съдържа в себе си всички възможности. В това отношение тя е подобна на костилката в плуда. Костилката на любовта се отличава от костилките на останалите плодове по това, че от нея произлиза не само един плод, но всички плодове в цялото битие. Живееш ли в любовта, за какъвто плод мислиш, такъв ще имаш. Ако мислиш да станеш музикант, музикант ще станеш. Ако мислиш да станеш философ, поет, учен, такъв ще станеш. Ако искаш красив да станеш, и красота ще придобиеш. Какъвто пожелаеш да станеш, непременно ще успееш. Това е магията на любовта. Много време трябва да работи човек върху себе си, за да придобие костилката на любовта. Той не е готов още за тази костилка. Ако днес му се даде, той ще я използва за несъществени работи, и в скоро време ще я изгуби. Слушате някой момък да казва на момата, че я обича с всичкото си сърце. Този момък не е намерил костилката на любовта. Той се залъгва с външната, смесестата част на плода. Той ще изяде плода, а костилката ще хвърли. Едно трябва да знаете. Само Бога можете да обичате с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, и с всичката си сила. Ближния си ще обичате като себе си. Пазете се от заблужденията на влюбването. Влюбване, в което няма любов, носи със себе си всички заблуждения и разочарования. Каква любов може да очаквате от един лунен и един сатурнов тип? Момакът е лунен тип, а момата сатурнов. Той се мени като луната и живее във въображението си, а тя критикува всичко в него. Не минава много време, на сцената се явява още една луна. Какво ще прави това паднало божество с две луни? Кой дава право на момата или на момъка да се следят един друг, да тичат един подир друг, както сянката подир човека? Преди всичко те трябва да знаят, че това подир, което тича момата или момъкът, е сянката на човека, но не е и самият човек. Ако аз държа в ръката си запалена свещ и вие тръгнете по дир свеща ми, какво ще стане с вас? Представете си, че свеща ми изгори, какво ще правите тогава? Вие ще ме изгубите и отново ще се намерите в тъмнина. Разумното в човека, което вие търсите, е някъде зад свеща, дето вашият поглед не може да проникне. Слънцето изгрява, виждате неговата светлина, но както и при свещта, вие още не сте намерили разумното в човека, вие не сте намерили истината, която слънцето носи. Вие имате някакво желание, но това желание не е нищо друго, освен запалена свещ, която някое разумно същество носи. Тичате подир вашето желание, т.е. подир тази запалена свещ, но щом тя изгори, и вие изгубвате желанието си, след това се срамувате, че не сте го постигнали. Така е и с всеки човек, който се е влюбил в нещо по този глупав, преходен начин. Сега се казва, че хората едно време са били животни. Вие се лъжете. Нито един от вас не е бил животно. Вашето тяло е било животинско, но той, което сега имате, то никога не е било животно. То е дошло отгоре. Някои казват, че според теорията на Дарвин има еволюция на тялото, че от нисшите животни е излязъл човекът. Желязото, както и всички материали, от които е направен автомобилът, са излезли от земята, но аз не съм излязъл от земята. Аз, който влизам в автомобила, не съм направен от земята. Автомобилът е направен от земята. Той минава през тази фабрика, но тези, които направиха автомобила, не направиха мене. Да живееш в една животинска форма и ако не разбираш законите, ще се повлияеш от животинското. Облечен е човек в една животинска форма, а може и да е облечен в животинско разбиране. За да се освободите от животинското състояние, трябва да мислите. Защото и животните имат чувствания. Щом сте се разчувствали, то е животинско състояние. Когато започнете да мислите, вие сте човек вече. Като започнете да мислите, това е човешко. Като започнете да различавате доброто от злото, то е ангелско. И като започнете да прилагате доброто в живота, то е божествено. И Библията казва, най-първо Бог направил човека по свой образ и подобие. Аз няма да се спирам да ви обяснявам този стих. Той съдържа една велика окултна истина, която не може да се разкрие напълно. И второ казва, Бог направи човека от пръст и земя и вдъхна му живо дихание. Той показва неговото происхождение. Не на Неговия дух, а произхождението на Неговите страсти и желания и на Неговия ниш ум, на животинското в Него. Значи хората ще имат друга еволюция, ще тръгват по реда на минералите и растенията. И следователно, Божественото и животинското са свързани едно с друго. И едни почват с стария човек, а други с новия човек. И Павел казва, кой ще ме избави от този закон на плътта? Кой закон? Животинският закон. И после казва, благодаря, че добих той знание. Как? Чрез закона на любовта, защото само любовта може да ви освободи. И ако аз проповядвам за любовта, то е за да може тази любов да стопи вашите вериги. Когато двама души се обичат, те трябва да отправят енергиите си към трети център, общ за двамата. Иначе, останали да преливат енергиите си един в друг, те ще се сблъскат, ще експлодират, ще се изгубят в пространството. Мъжът и жената – това са прояви на цялото, което не можеш да разделиш. Единият триъгълник е мъжът, а другият – жената. Тук е Господарят, а тук е Слугата. Тук е Учителят, а тук е Ученикът. Тук е Генералът, а тук Войникът. Но това са само проявления на Бога. В кръга ти си в полюсите. Ще ходиш от единия полюс до другия, а твоето щастие ще седи в кръга. Силата ти трябва да бъде в основната идея, в центъра, трябва да чувстваш, че живееш в Бога и че Той живее в тебе. Тази идея трябва да проникне в теб. Между мъжа и жената трябва да има една вътрешна обмяна. Ако вие бихте били ясновидец, щяхте да видите, че не е физическото, което храни човека. Но от всеки човек излиза нещо отвътре. От всеки човек излиза една божествена сила. Тази сила е, която привлича хората. Когато се обичате, мислите, че вие се обичате, но от вас излиза Божествената любов, която хората обичат. Ти обичаш едного заради Божественото, което излиза от него. Той те обича заради Божественото, което излиза от тебе. Щом Божественото не изтича, престава любовта. Силата не седи в това да те любят. И казвам една велика истина – няма човек в света, който да ви люби. И ако някой ви казва, че човек може да ви люби, аз съм на противното мнение. Човек може да бъде проводник на любовта, но да ви люби не може. Любовта в света – това е Бог в своята целокупност. И да искаш да те люби някой, значи трябва да искаш да те люби Господ. И този Господ, за да ви люби, трябва да избере един човек, който да е проводник, за да го познаете. Като се освободите от временната убивка на тялото, тогава ще проникнете в красотата на духа и на душата, на ума и на сърцето и ще разберете какво представя човекът. Знаете ли каква светлина и топлина излиза от сърцето и ума на ония, който има любов в себе си. Казваш на някого: Обичам те. Като измеря топлината на сърцето и светлината на умът ти, познавам колко можеш да обичаш. Мъдър съм. Като измеря интензивността на светлината, която излиза от умът ти, ще позная колко си мъдър. Това е буквален израз, не е фигуративен. Най-приятният и красивият пламък, който човешкото око може да види, е пламъкът на любовта. Животът се осмисля само при този пламък. За кого се жертва младият момък? За момата или за пламъка, който гори в нея? За пламъка. Докато пламъкът гори в нея, тя е неговата възлюбена. Щом ми сгасне, и любовта му изгасва. Докато пламъкът гори в момъка, той е нейният възлюбен. Щом изгасне и любовта изгасва. Докато пламъкът гори, това е Христос в тебе. Щом изгасне и Христос изчезва. Пламъкът трябва да гори. Този, в когото ти си се влюбил, не е този, който ходи по земята. Онзи, в когото ти си се влюбил, той е от друг свят. Той е минал, няма го там. Писанието казва, не огорчавайте духа, с който сте запечатани. Не огорчавайте онзи, който ви е възлюбил, защото той ще излезе, ще си замине и няма кой да ви помага. Онзи, който ви обича, може да мине в един, във втори, в трети човек, той може да мине и в 20, в 30 души, и в цял народ, и може да накара целия народ да ви обича. Може да накара и цялото небе да ви обича. Може да накара и себе си да ви обича. Той е всесилен. Този, който ви обича, той може всичко да направи. Тъй както ние разсъждаваме за любовта, че само мене ще любиш, тъй не може. Щом речеш само тебе да люби, той не е от тази земя. Той не е вол говедо да му туриш юлар. Той седи над твоето разбиране. Той е господар на положението. Няма по-голям господар от онзи, който обича. Няма по-голям господар в света от него и няма по-голям слуга от него в света. Няма по-умен в света от него. Този, който те обича, той е във всичките. Ако виждате някои недостатъци, те не се дължат на онзи, който ви обича. Те се дължат на органите, чрез които се проявява. Когато на един художник боите са калпави, той не може да рисува. Ние разсъждаваме за любовта, като за нещо статическо. Казваш, аз искам да любя. Не, ти не можеш да любиш. Казано е в писанието, да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си сила, а ближния си като себе си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 Ако си го възлюбил и той живее в тебе, и аз ще се съединя с теб. Като се съединят двама млади, ще образуват едно ново число. Което е то? Детето.